З радістю, хочу глянути на руську землю. Мирослав сидить біля столу у своїй світлиці, На самоті думає тяжку думу. Чи погодиться Мстислав до Галича приїхати? Хоробра людина цей Мстислав. Недарма новгородські бояри та купці Два рази кликали його сторобця, Де сидів Мстислав у своїх маєтках. Кланялися, просили, щоб очоли новгородське військо. Гаряче сперечалися вони з князями, Владимиро Суздальськими. Не хотіли схилятися перед ними. Не хотіли і своїх багатств данину їм платити ні за що, ні про що. Загордився купецький Новгород. Сам хотів жити, а його хотіли підбити під свою руку Владимиро Суздальський князі. Доводилося цим князям Юсеводу і, і його синові Ярославу не розмірятися силою з непокірними новгородцями. Новгородці таку рать виставляли, що не можна з ними нічого вдіяти. Могутні були новгородські бояри та купці. Не один полк могли озброїти. Та ще ж і зброя яка. Ці полки Вадим Стеслав... Умію військо згуртувати і в бою наснажити. Тільки не було змоги розмахнутися на всю широчин Не вдалося йому стати найстаршим. Верховодили в Новгороді бояри та купці, у них влада була. І коли Мстислава кликали, ряд з ним укладали. Над військом порядку в битвах веде його куди треба. А повернувся до города. Слухай, старішин, вони правують. Примітка «Ряд договір». Вже страхав їх Мстислав, що геть кине їх і піде шукати Слави в інше місце, адже велика земля руська. Хитрі новгородські верховоди вдавали, що не чують цих погроз. Вважали, що це жарти. Мирослав замислився, пригадав «Так-так, зрозуміло тепер, звідки Данила думка така». Були в нього новгородські купці і про всі свої новини оповідали. Данило своїх помислів не видавав їм, а сам про все розпитував. Нічим не показав своєї радості, коли почув про взаємини мсти слава з новгородськими володарями. «Так-так, сам до себе говорить Мирослав, значить у Данила справді голова розумна. Як-то він на все зважив, Рудро задумав, а таки прийде Стислав сюди, бо своєвольний він не поступиться своїм боярам. Що як умовляти почнуть його? Пообіцяють подарунки, коштоні. По і прийде Тагаличин, допоможе. І Данила повчить, як воювати треба. Скільки ти думок в Бирославовій голові? Є про що спом'янути? Романові помагав, а це вже більше як тринадцять років з його сином Данилом. Напучував його, привчав до життя. І приємно і радісно, що все те пішло на користь. Постарів уже Мирослав. Здоров'я кволи, за духа терзає, а душа молодіє. буде кому захищати рідну землю, Данила ще покаже себе. Які ж події страшні трапились після Романової смерті. Небезпечно було з маленькими княжичами Данилом та Васильком у Галичі лишатися. Вороги з ними могли легко розправитися, тому й довелося мандрувати, поневірятися. А Галич і Ігоревичі захоплювали, і хитрий лис Володислав себе князем оголошував, зумівшись з допомогою короля Угорського спіймати Ігоревичів і повісити їх. Невдоволений Володиславом, король Андрій вигнав цього князя. Потрібен він був йому, аби в Галичі твердіше самому стати. Сидять там тепер барони, послані королем, панують, мав, у себе вдома. Гадає Андрій, що не виросте руська сила, і можна тут робити що завгодно. Міспроста так зухвало по краї він з князем Лишком Краківським і на побаченні успіші Галичі Волинь. Зачекайте, с гнівом промову Мирослав, и вам покажемо, уже підрис Данило. Загадай, что восьмиричному Данилові читал слово о полку Игореве. А ты, буй романием стиславе, храбрая мысль носит ваш ум на дело, высоко плаваешь, и на дело в буести. Яко сокол на ветрах ширяяся, Хотя птицу в буйстве одолетьи. и тресну земля и многие страны, Хинова, Литва, Ядвизи, Деремева и Половцы с улицы свои поврегаша, А главы своя поклониша, Под мечи хоролужные. С текавостью распытого таденья Данилка а про кого так ладно написано? А хто ти такий хоробрий? Та про батька твого, князя Романа. В запалиці слова в дитячу душу. Молодий княжич поклявся бути таким, як батько, як щиро звучали в його устах слова дитячої клятви. Так, недаремно витрачав час Мирослав, монахи вчителі вчили княжича, старалися, щоб він граматику та арифметику знав і про геометрію. Тобто науку про землю і про країни, та народи різні, та про астрономію розповідали здібному учневі. Але найретельнішим учителем був сам Мирослав. Ще вечора перед сном Данилко приходив до Мирослава, і довго сиділи вони вдвох. Допитливий Данилко про все хотів знати, і не давав спочинку Мирославові. А той, посміхаючись, називав ці бесіди вивченням геометрії. Геометрія – свірічна наука про землю, говорив він Данилкові, як мовлять мужи і вчені. Наука ця оповідає нам, де які люди живуть, у яких городах, де які ріки течуть і моря.